Assalamualaikum عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي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 wahlu al-uqdatam ba' alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa kita berkumpul lagi minta maaf terlewat pasal saya lupa nak no, kamera sebenarnya untuk kita apa kita share dua mana satu ada muka atau ada buku jadi pada dua benda buku dengan muka saya anggap buku lebih penting kitab lebih penting So saya ah uh, insya-Allah pada malam ni ah uh, tuan-tuan akan nampak muka tak nampak muka saya tapi nampak kitab insya-Allah. Okey baik kita menyambung insya-Allah pada tajuk ah uh, Bukaan Lumatul Itiqad kitab kita Lumatul Itiqad ah uh, bekalan uh, apa ke ke ke ke kepercayaan nah, kita di khilaf begitu perbincangan berkenaan dengan uh, Lum ah Lumah tu kilawan ke atau Lumah tu bekalan. Syekh bin Saimi rahimahullah kata Lumah tu adalah bekalan lemak tunik antikot, bekalan antikot ila sahibir rasyad ke jalan apa petunjuk. ok baik kali terakhir kita bincangkan itu, kita uh, habiskan uh, Alhamdulillah uh, berkenaan dengan perbahasan uh, tentang uh, tajuk tanda-tanda kiamat tak sekejap saya, tak sekejap tashratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ya? Kali ketiga itu berkenaan dengan tanda-tanda kiamat Uh, yang kita bincang itu dan kita hari ini insyaallah kita akan sambung uh, kepada bahagian uh, kita dah bincang tentang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat tu kita dah ambil berkenaan dengan eh uh, beberapa perkara keluarnya dajjal kemudian kita ambil berkenaan turunnya Isa alaihi salam kemudian kita ambil berkenaan dengan tajuk m hmm, Ya'ju dan Majuj okay. uh, dan kemudian kita ambil berkenaan dengan uh, Dhabar, eh dabbah binatang Keluaran di dapah binatang yang terbunan dua ratus enam belas terbit matahari daripada barat. Kita okay. hari ini kita akan masuk insyaallah kepada tajuk masalah adab Kubur dan tajuk tidak Kubur dan kini matang kubu. Baik sama yang Alhamdulillah lima 58 adalah wada wa buluk kubri wana imuhu hakun dan adab kubur serta uh, nikmatnya adalah benar. Aqadista'a an-nabiyyu minhu. Dia telah meminta perlindungan Nabi SAW daripadanya. Wa amara bihi fi kulli dia menyuruh dengan meminta perlindungan daripada azab kubur pada setiap kali solat. Okey. 1059, wa fitnatul qabri. Ini soal dia kubur fitnah atau ujian kubur. Hakun dia adalah benar wasu'alul munkar munkarun wa nakirun munkar dan nakir hakun adalah benar wal ba'thu mauti dan kebangkitan selepas kematian hakun adalah benar wazalika hina yamfu israfil israil israfilo alaihi salam fis dan kebangkitan tu allah ketika meniupkan israfil alaihi salam pada sang kala yang surah yasin ayat kelima satu fa idahum min ajdati ila rabbihim mereka daripada uh, Ajdas uh, daripada ke daripada kejutan itu kepatuhan mereka mereka bergerak perlahan-lahan perlahan-lahan okey baik okay, Sekarang penjelasan Syekh Syimin rahimahullah saya harap suara jelas eh kalau kalau boleh react sikit dekat uh, kita punya apa kita punya uh, komen tu tengok boleh dengar suara tak saya minta maaf pasal saya tak nampak uh, untuk untuk tengok yang lain baik kalau kalau tak dengar bagi tahu <laughs> saya minta maaf okey agak nak dengar tadi kita kena ganti-ganti ganti balik kelas ni. Baik, syarah penjelasan. Fitnatul qabri fitnah kubur. Al fitnah tu fitnah itu, lughatan dari segi bahasa al iktibaru dia adalah ujian atau dugaan. Wa fitnatul qabri ujian atau dugaan kubur ni adalah fitnah kubur adalah soalul mayiti. Persoalan kepada mayat. Ar rabbihi tentang Pertanyaan terhadap mayat... ...an Rabbihi tentang Tuhannya... ...wa dinihi... ...agamanya... ...wa nabihi... ...dan juga nabinya... ...wa hiya thabitatun bil kitab wa sunnati... ...dan dia sabit dengan kitab dan sunnah... ...kawal Allah Ta'ala... ...firullah Ta'ala dalam Quran... ...firullah Ta'ala dalam Quran... ...dan surah Ibrahim ayat 27... ...yusabitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya... ...wafil akhirah... ...meneguhkan Allah... Orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan dunia dan juga di hari akhirat. Dan juga di hari akhirat. Okey, harap, harap suara dengar. Eh? Baik. Waqalan uh, Nabi dan Bersabda Nabi SAW. Bersabda Nabi SAW. Al-Muslimu idha su'ila fil qabri syahidaan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah orang sesorang islam apabila dia ditanya dalam kubur dia akan bersaksi bahawa tuhan mereka allah dan muhammad adalah utusan uh, utusan allah fadzalika qawlullah maka itulah firman allah taala dan hadis bukhari muslim eh fadzalika qawlullah taala maka itulah firmannya taala dan surah ibrahim ayat 27 nisab billahu alladhina amanu bilqawli thabit fi alhayati ad-dunya mengagungkan allah taala Orang-orang yang beriman Dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan dunia Wafil akhirati dan di hari akhirat ha, Ibrahim 27 ayat tadi Muttafaqun Mutafakun alai Hadiri dikulakan Bukhari dan Muslim okay? Diperkati oleh Bukhari dan juga Muslim Wasailu malakani okay. Dan yang bertanya nanti ada dua malaikat Yang bertanya nanti ada dua malaikat Liqawin nabiye sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa Innal abda Seorang hamba Idahu diafikabrihi diletakkan dalam kuburnya. Watawallahu ashabuhu dan berpaling daripadanya teman-temannya, eh? sahabat-sahabatnya. Innu lesmau kara ini alihim dan dia pasti benar-benar akan mendengar jerapan kasut-kasut mereka. Kolekatihi malaikani fayuqah idahih bagi dia bersabda akan datang kepada dia dua malaikat lalu kedua malaikat tersebut akan mendudukkannya untuk soal jawab dia akan dudukkan. Ha, itu realiti dia, benda tersebut bukannya alam zahir. Ha, alam roh. Ya, alam roh. Sebab kita dah tahu bahawa bila orang tu ditanam ditanam dalam tanah, maka Allah Ta'ala jadikan ya, dengan lahat, dengan tanah yang mengimpak dia, macam nak duduk. Macam nak duduk. Ha, ini yang kita tahu Allah Ta'ala sebut, uh, Nabi sebut kepada kita, kita faham maksud tapi tak tahu cara. Ha, tapi kita tahu bahawa benda berlaku pada alam roh. Maksud apa yang terjadi pada mayat tersebut daripada keadaan, dia nampak tapi kita tak nampak. Baik-baik. Okay, wa ismuhuma mungkarun hamkarun wa nakirun dan nama kedua malaikat tersebut adalah mungkar dan nakir mungkarun wa nakirun kama rawahu at-tirmidzi an abi hurairah marfu'an sunannya so, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada abi hurairah radhiyallahu secara marfu' wa dan kata Imam Tirmidzi hasanun gharib bi hasan yang periwayatannya satu hadisnya elok periwayatannya apa sanatnya, tapi gharib ada yang periwayatannya satu saja Kata Al-Bani, rahimahullah berkata Imam Al-Bani, uh, rahimahullah, dan sanadnya heh, dan sanadnya adalah heh, dan dia, dia sanadnya syarat, syarat, syarat heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, Muslim sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya heh, dan sanadnya orang dan sanadnya heh, dan sanadnya Wa min hadhihi al daripada umat ini dan selain mereka. Al-qauli sahih minku pendapat yang paling sahih. Wa fi ghayri al-mukallafina khilaf. Pada golongan yang tak ditaklifkan ada khilaf. Mana yang macam uh, mati budak-budak ai budak -budak mati, orang gila yang mati, uh, itu ada khilaf. Adakah ditanya atau tidak? Wa zahiru kala, wa zahiru kalami Ibn Qayyim fi al ruh Tarjih as-su'al. Dan nyata eh, uh, zahir, zahir daripada kata-kata Ibn Qayyim kalau kita roh adalah, uh, uh, ditarjihkan akan soalan tu akan terjadi juga. So, kita tahu bahawa sebenarnya, masa taklif umur tadi, roh uh, kita ruh kita uh, tanpa melalui proses pembesaran, dia telah ditaklifkan. Macam melaku pada persoalan. Bila orang tanyakan pada roh-roh apa, nyawa-nyawa anak Adam, Alas subi rabbikumkan aku Tuhan kamu. Benda tu pada alam roh. Yang ada roh tadi tak masuk jasad untuk membesar pun menunjukkan bahawa dia telah mempunyai pengetahuan dan juga untuk ditaklifkan. Wallahualam. Itu realiti yang uh, kita mengapa kalau kita kaitkan dengan kisah uh, persoalan pada alam ruh. Baik. Bawazal ada kata, وَيُسْتَثْنَا مِنْ ذَلِكَ أَشْيَهِدُ Dan dikecualikan dari itu, orang yang mati syahid. Kenapa? لِهَدِثِ رَوَهُ النَّسَئِيُ Kerana satu hadis yang dikatakan lima menasai. وَمَنْ mata مُرَابِطَ Demikian juga. Siapa mati dalam Murabitan betul-betul berkawal, ha, ber, menjaga. Cuma eh? sembilan, hadis tersebut, cuma ha, sembilan, daripada seorang lelaki, eh, daripada sahabat Rasulullah SAW, bahawa seorang lelaki telah berkata, dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ma'balul mu'mina yuftanuna fi kuburim illa syahid. Kenapakah orang-orang uh, beriman, diuji di dalam kubur mereka, melengkap orang mati syahid. Qala, nabi kata, kafa bibari qatis suyu ala ra'asihi fitnah mada'i kelawan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. Okey itu memang uh, sebutan macam tu eh? okay, demikian juga dia kata ulama ta murabitan, uh, murabitan. Maksud kematian keadaan berkawal Fisabilillah sabilillah di uh, dia daripada hadis al sama al-Fargi. Al-Fargi, al uh, radallahu anhu. Jadi so, kata ulama ta murabitan fi sabilillah di hadis di hadis rawahu Muslimun. Dan siapa yang mati dalam keadaan berkawal di jalan Allah taala fi uh, kerana hadis riwayat riwayatkan ia oleh Imam Muslim. Oh lama dia dia kata apa? Ah video kali ni minta maaf saya, saya sebenarnya apa uh, tak dapat nak tak dapat nak apa nak, nak, nak gunakan apa mikrofon yang biasa. So saya kat perliskan ni. Jadi memang apa agak ni sikit jerit sikit insya untuk kuatkan suara. <laughs> okay baik. Okay baik. Dikatakan a azabul qabri au naimuhu. Uh, Azab al-Qabri au na'imu. Azab kubur atau kenikmatannya. Ini kenikmatan kubur. Azab al-Qabri au na'imuhu hakkun. Sabitun. Bizahir al-Qur'ani. Wasari sunnati. Wajmai ahli sunnati. Azab kubur atau kenikmatannya adalah benar. Sabit dengan zahir Quran. Zahir maksud ayat Quran. Jelas daripada sunnah. Serta kesepakatan ahli sunnah. Ahli sunnah macam maaf. Kalau Allah ta'ala fi al waki'ati. Berfirmat Allah Ta'ala dalam suratul waki'ah Dalam suratul waki'ah ayat 83, 8.3.8.4 Falawla idha balaratil hulkum Dan kalawla apabila dia Nyawa tadi sampai ke halkum Wa antum hina izin tandurun Selain kalian pada waktu itu melihat, memandang Kalian memandang tapi kalian tak dapat Melihat apa yang dialami oleh roh tersebut Sampai ke halkum tapi kalian dah, Nampak badan dia saja uh, Dalam keadaan tercungak-cungak Tapi roh dia sebenarnya sudah sampai ke halkum. Tapi kamu tak nampak? Okay. Jadi so, dia kata, ila qawlih sampai lafina wa ta'ala, kan? Uh, Fa'amma' inka naminkan muqarrabin. Adapun jika dia roh tadi di kalangan golongan yang hampir dengan Allah. wa ta'ala. Fa'rauhun wa rayhanu wa jannatuna'im. Maka, Rauhun, Pertolongan, Raihan, Wangian wa jannatun dan juga syurga kenikmatan rahmat kewangian dan juga syurga kenikmatan Hila akhir surah sampai akhir surah ha, maksud dia memang datang pernyataan tentang roh kita akan pergi kepada kenikmatan atau pergi kepada azab wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwadu billahi min adzabil qabri meminta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur Wahamara umat tahu biza dikah, dah perintahkan umat baginda untuk itu dalam hadis apa dia pasal satu, ya itu daripada hadis ibnu Abbas radloan umat, anin nabi dengan nabi rasulullah, anaukan yang yu alim muhum hala doa, bawa dahulu mengajarkan mereka akan doa ini, kama yu alim muhum surat Quran macam nabi ajarkan mereka satu surah di Quran, Allah ma ini, awalubika min azabijahad nama wa a'udhu bika min azabil qabri ya allah aku berlindung dengan engkau daripada azab jahanam azab neraka dan aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Ah ha, sebenarnya nabi ajarkan mereka macam ada satu surah bukan? Ia ada di, di, di arah kepada nabi untuk di doa sedemikian. Wa qala an nabiy sallallahu Nabi Muhammad SAW alaihi hadis al-barak bin azib. Pada hadis al-barak bin azib al masyhur. Al masyhur yang yang masyhur. Di kisah fitnatil qabri pada kesa ujian atau dogaan kubur qala fil mu'mini maka nabi bersabda mengenai orang beriman fayunadi munadin minas samai boleh orang beriman tu jawab apa jawapan yang dijawab lalu menyeru satu penyeru di, daripada langit ansadaqa 'abdi bahawa telah benarlah hambaku fa'afrishuhu minal jannati maka hamparkanlah dia daripada syurga jadikan dia untuk hamparan daripada syurga Wa'albisu minal jannati Pakai kepakaian untuk dia daripada syurga Waftahu lahu baban ila jannati Dan bukakan dia untuk dia satu pintu Ke syurga Faya'ti minrihiha wa'ti biha Maka akan datang kepada uh, Hamba tersebut dalam alam alam kubur dia Datang padanya daripada Angin, bayu daripada syurga Dan wangian daripada syurga Wa'yusahu lahu fiqabri muddabasarihi Dan diluaskan untuknya dalam kuburnya sejauh mata matanya memandang pandangan matanya. Jauh pandangan matanya. Waqaala fil kafiri, dia Nabi Sabda tentang orang kafir pula. Bila dijawab apa dijawab? Fayunadi munadin minas samaa. Lalu akan menyeru-penyeru daripada lagi. Angkatha ba'di, bau sungguh telah berbohong hambaku. Fa'afrishu min, fa'afrishu minan nar. Maka bentangkanlah, hamparkanlah untuk dia daripada neraka. Waftahulahu baban. Dan bukakanlah untuk dia satu pintu min minan nar daripada neraka fayatihi min harriha wa sumumiha la akan datang kepada dia daripada kepanasan neraka dan juga daripada racun asap neraka wa wayadayyaqu alayhi qabruhu la akan disempitkan ke atasnya kuburnya hatta taktalifa adla adla'uhu sampai bercerangah bersilang akan tulang-tulang rusuknya walaupun dia ada keranda ke tapi itulah realiti yang berlaku pada dirinya Al hadis tu uh, rawahu Ahmad wa Abu Dawudah. Hadis itu kan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Okey, wa qad ittafaqa as Dan telah bersepakat salaf ushan eh. Wa ahli sunnati dan ahli sunnah ada isbat azab al-qabri kepada menetapkan menetapkan uh, itu apa mengisbatkan akan azab kubur, mengatakan adanya azab kubur uh, wa na'imihi dan juga kenikmatan kubur. Dan karya Ibn Qayyim fi Kitab ar-Ruh. Okey, telah menyebutnya Perkara ni oleh Ibn Qayn Kitab Ruhi beliau. Wa'ankaral malahidatu. Dan telah mengingkari golongan mulhid. Golongan yang tak percaya Tuhan. Telah menentang akan akan azab kubur. Muta'an lili nabi'an nanak. Dengan memberikan alasan. Bahawa kita lau Laut. lau Laut. lau Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut. Laut makai tapi dia macam tu lah juga mayat tu macam tu kami awak wa naruddu alaihim bi amray nak kita jawab kepada mereka dengan dua perkara kata apa uh, al-makdasi rahimahullah pertama dalalatul kitab was sunnahu ijma' al-salafi ala zalika petunjuk kitab sunnah dan kesepakatan salaf kepada perkara itu kalau dia tak setuju pun kan dengan apa yang disebutkan kita kata ulang balik perkara ghaibiat kita tahu kalimah tak tahu cara Ha, kita tak berhak untuk menafikan sebab ini adalah benar daripada Allah Subhanahu SWT, pemberitahuannya. Kalau, kalau kita kita ragu dengan Quran, ragu dengan sunnah, maka iman kita tidak ada nilai. Ha, itu pertama sekali. Bila Quran dan sunnah, kita kesepakatan, salaf, semua sekali bersetuju tentang ada, maka kita kata ada lah. Itu bukti kita yang pertama. Saksi kita yang terbesar adalah Allah. Rasul dan orang-orang beriman yang awal masuk Islam, yang awal membantu Rasulullah SAW. Mereka adalah saksi kita pertama Bandingkan dengan orang zaman kita punya saksi mana dia pakai Okey Kedua Inna awal akhirati La tuqas bi'ahwalid dunia Sebenarnya keadaan-keadaan akhirat Tidak diukur dengan keadaan-keadaan dunia Falaisal al-adhabu awin na'imu fil qabri Kalmahsus fi dunya. Maka tiadalah azab atau kenikmatan dalam kubur Seperti yang dirasai Seperti yang digapai Dalam kehidupan dunia Haa Cuma cuma kita kata apa? Cuma kita kata benda tersebut kita sebut Macam uh, Ibn Tayyumullah sebutkan itu cuma macam mimpilah Kalau kita nak faham mimpi Apa dialami oleh seorang dalam mimpi dia Perkara tersebut sebenarnya Kalau kita perhatikan balik uh, Tidak fizikal dilihat Tapi kesan pada jasad akan ada Contoh macam kalau orang tu mimpi Berstubuh, berstubuh. Lalu keluar air mani dan sebagainya Sebenarnya tak ada siapa sentuh badan dia Ha, itu menunjukkan bahawa adanya kesan daripada apa yang berlaku pada roh tadi akan, pada, akan nyata pada jasad Demikian juga, demikian juga Kalau sekiranya orang tu bermimpi, dikejar oleh harimau berpeluh-peluh Dia tidak bergerak dari atas katil Tapi badan dia berpeluh, tercungak-cungak, tercungak-cungak, Kerana apa? Kerana lari daripada harimau ha, Menunjukkan bahawa roh dia yang mengalami perasaan tersebut atau pengalaman berkenaan ha, So bila kita lihat kat situ dengan jelas apa jasa oleh roh akan sampai pada jasad dan kadang kala walaupun lepas kematian berlaku kadang kala bila kita kata orang tu bau wangi surga dia apa kita kata kubur dia berbau wangi dan sebagainya kesan pada mayat tadi kelihatan apa macam-macam benda elok yang kelihatan maka itu adalah apa kena pada roh dapat pada jasad demikian juga macam terbakar dan sebagainya apa kena pada roh kadang-kadang kelihatan -kadang pada jasad itu contoh yang kita nak faham berkenaan dengan Bagaimana apa apa pengalaman manusia dalam alam barzah ha, Itu lebih tepat yang kita nak bayangkan Tapi realiti dia pada apa kita alami Macam ketika contoh macam kita kata Tidur kita buat hubungan seksual dalam mimpi Nampak macam kita buat hubungan Tapi benda tersebut nyata pada berjasad Walaupun roh yang mengalami tapi jasad akan ada kesan dia ha, Itu menunjukkan bahawa macam itulah hubungan sebenar Dan kadang-kadang yang manusia tu apa yang berlaku pada ruh dia dengan kenikmatan sampai berjasad dia dan sampai boleh kelihatan hatta lepas kematian. Okay, hal aga hal hal azabul qabrī, hal azabul qabrī atau naimuhu, pada ruh atau pada badan ini. Adakah azab kubur atau kenikmatannya terhadap ruh atau terhadap jasad atau terhadap badan? Kaulah syi'is Islam tamyiah Rahimahullah Allah. Bukata syi'is Islam tamyiah taurahimahu Allah. Mazhabusalaful Ummatī. Madhab salaf umat ini. Wa'immatuha, wa'imatiha dai imam imam uh, salaf umat ini. Annal azaba awin an-na'ima bahwa azab dan atau kenikmatan yahsul liruhil mayyiti, terhasil pada ruh mayat. Wa badani dan badannya sekali. Kita macam saya yang sebut adalah. Okey, wa anar ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani mun'amaton aw mu'adzabatun. Ah uh, maksud dia roh tadi kekal selepas berpisah daripada badan dapat nikmat atau dianggap wa annaha dan bahawa ia kenikmatan dan juga azab tadi tatasilu bil badani ahyana dia akan ter, dia akan berhubung dengan badan kadang kala kadang-kadang fa yaslahu ma'aha an na'imu au al adabu maka terhasillah untuk badan bersama-sama dengan roh kenikmatan ataupun azab macam gaya saya sebutkan tadi itu kena faham kalau orang tanya bukan ana tajdid dengan kita ada jawapan dah. Al-sunah sentiasa ada jawapan bagi kekeliruan-kekeliruan yang dibawakan atau di di, apa, di dikatakan oleh sebagai manusia. Okay, baik. Anafxu fis-suri, tiupan pada sangkakala. Ini ada ada berkaitan kebangkitan kita, bahkan kepunahan alam dan kebangkitan kita. Anafxu ma'rufun. Tiupan kalimah Anafxu ma'ruf. Wasur, kalimah sur pula lughatan al-qarn dari segi bahasa adalah tanduk. Kerana macam kita sebut segala macam trompet, kita bayangkan trompet tu macam trompet orang main dalam alat muzik tadi. Sedangkan sebenarnya dahulu-dahulunya sur ni tanduk lembu ke tanduk binatang yang besar kerbau ke dijadikan sebagai alat untuk mengeluarkan bunyi, bunyi gitu. Kalau orang dengar dan orang tahu sebagai isyarat. Okey. Itu kalau dari segi bahasa. Okey, tiupan okey, sangkakala atau sur tadi Asal tanduk dia adalah, uh, tak ada maksudnya ada tanduk. Tapi kita dah ada kalimah khas sangka kala. Wasyara'an, dari syarak, syara' pula, Qornun Azimun, dia adalah satu tanduk yang sangat besar. Iltaqamahu Israfilu, diletakkan di mulut. Dia telah dimasukkan ke dalam mulut, uh, akan dia, oleh Israfil. Yang taziru mata yukmaru binafrihi, dia menanti, bila dia dia akan diperintahkan untuk meniupkannya. Wa Rafil, dan Israfil ni, Ahadul Malaikati salah satu malaikat, Al-Kirami yang mulia. Allah di al Arsha Wahum. Wah, uh, uh, uh, Allah di dalamiluna al Arsha uh, Wahuma nafkatani ehda ke. Okay. kata dia uh, Israfil ni salah satu malaikat yang mulia, yang mereka ni malaikat-malaikat ni yang memikul Arash. Wahuma dan tiupan sangkakala ni uh, nafkatani dua tiupan. Ehda Wahuma. Salah satu di antaranya adalah Nafkhatul faza'in Tiupan, kejutan Yang fuhufihi Dia akan kepadanya Fayan faza'u an-nasu Lalu terkejut orang ramai Wes Dan mereka semua akan mati Illa ma insya'Allah Ke siapa dikendaki oleh Allah Tiupan pertama Yang kedua Nafkhatul ba'fi Tiupan Bagi apa? Kebangkitan Tiupan, kebangkitan Tiupan kebangkitan. Okay, uh, yang fukufihi, yang, yang israfil akan tiup padanya, waya bahasuna. Lalu orang ramai akan bangkit. Waya kubuna mingkuburi, namanya berdiri bangun daripada kubur mereka. Pakai kalimah uh, uh, al Alkiyamah datang daripada maksud ini. Jadi dibangkitkan manusia daripada kubur mereka untuk menghadapi akan hisap ok dalalah ala nafhi fi as-suri al-kitabi wa sunnati wa ijma'i al-ummah kita kepada tiupan peniupan pada sangkakala ya yeah, kitab sunnah dan ijma' umat nah, semua sekali tunjukkan bahawa ianya adalah terjadi qala <Syurga> allah ta'ala mushaf ta'ala surah zumar ayat 68 au tanya tekan wa <Syurga> nufiqo fi as-suri fasahiqu man fi Wahmang fil ardi illa manshaw Allah dan ditiupkanlah pada sang kekale, lalu matilah atau apa tumbanglah matilah sesiapa yang di surau langit dan siapa yang di bumi, di langit para malaikat, di bumi juga kecuali illa manshaw Allah siapa dikendaki oleh Allah. Thummanufi kafi, nufi kafihi uchrak, ini ditiupkan padanya sekali lagi pada tiupan yang lain faidahum qiyam yanzurutu ila rabbihim mereka bangun dalam keadaan memandang tegak semua dah tegak okey pasal benda ni kita tahu bahawa ada uh, uh, jarak atau tempo berlaku tapi di sisi Allah Taala semua tu hanya macam kedipan mata saja surah yasin 61 atau yang demikian wa nufikha suri dan akan ditiupkan, ditiupkan pada sangkakala faidahum al ajdati ila rabbihim yansilutu mereka daripada kubur-kubur mereka mereka kepada tuhan mereka mereka semua bergerak berjalan untuk bertemu uh, pengadilan Allah Taala ke atas mereka itu daripada hadis eh, daripada, daripada al-Quran daripada hadis pula wa Abdillah abdullah bin amr Ibn Asr, radhiyallahu anhuma daripada allah bin amr radhiyallahu anhuma qala beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم panjang eh? Thumma ثم yunfakhu fis Kemudian akan ditiupkan kepada sang kekala. Fala Maka tak mendengarnya. Takkan mendengar, akan tiupan sang kekala tadi. Uh, ahadun sesiapa pun. Illa uh, asra laita warafaat laita asra laita warafaat laita Aduh, setiap jatuh. dia Ya Allah Jangan tak nampak saya saya nampak saya ni Assiqo tu maksud dia memberikan pendengaran tak Asrah laytah. Laytah tu dia kata uh, dia adalah uh, tepi tengkuk. Ok. Tepi tengkuk. Bagi tepi tengkuk tu dia uh, maksud dia asrah tu sengit. Warafa'an <tos> laytah. Mana orang macam apa? Kepala sengit-sengit tegak-sengit tegak dengan tegak, tiupan tersebut. Summa <tos> laya buqa ahadun illa su'iqa. Kena takkan tinggal sesiapa pun kecuali apa. Akan mati. Ok. Summa <tos> yunzilullahu matara. Kena akan turunkan hujan kaannahu latall au au zall au au, -au -zal. macam dia hujan tadi seperti tol kaannahu tallun uh, macam-macam hujan yang, yang ringan-ringan nggih okay? macam macam apa uh, macam mendung Haji hujan tu macam uh, mendung atau atau awal ni gelap syak ni perawi eh maka turun uh, hujan tersebut fatambutu minhu ajsadun nasi maka akan tumbuh daripadanya jasad-jasad manusia thumma yunfakhu fihi ukhra pun yang ditiup pada sengkala kali kedua pula faidahum qiyamun yanzurun maka tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan memandang uh, rawahu muslimun fi halithin tawil dan dia diriwayatkan oleh imam muslim dan hadis yang sangat panjang agak, agak panjang hadis ni tapi kata-kata katasnya tak pasal panjang hadis syafaat okey Wakadit telah fakatil ummatu ala subutihi umat di atas kesabitan akan tiupan sang kekale oleh Malaikat israfil. Okay, itu dijelaskan. Alhamdulillah. Okay, berikutnya, berikutnya, ha, ini daripada daripada daripada, daripada apa, Abdul, apa? Imam Al-Makdasi Rasulullah dikata, sitin yang ke 60 Di antara perkara-perkara yang perlu kita Uh, kita apa kita kita kita uh, imani adalah sitin enam puluh <tik> wayuh Sharonas yang malam kiamati hufatan uratan warlan bihima buhman buhman buhman titik ada okay dan, dan dibangkitkan manusia ni pada hari kiamat hufatan <tik> dalam keadaan apa berkaki ayam mura telanjang gurlan tidak berkhitan buhman uh, masuk dia apa apa apa, apa uh, uh, dalam keadaan buhman jam dia Mundirkan, iya tak ber, tak berhak teng. Bukman. Uh, ah okay, tak tak ber tak, tak dimiliki apa-apa daripada barang dunia kosong kosong. Bukman itu maksudnya tak ada bersama mereka apa-apa barang barang barang barang dunia yang mereka ada dulu Fayakifuna fi mau kifil kiamati, lalu mereka akan berdiri pada pendirian kedudukan uh, hari kiamat uh, berdiri. Hatta yashfau, hatta yashfau fihi m Nabiunah sallallahu alaihi wasallamah. Singgalah memberi syafaat pada mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallamah. Mereka akan berdiri tunggu sampai Nabi Muhammad berikan mereka syafaat. Wajuhasibuhum Allahu tabarak wa taala. Dan akan menghisap mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala Watun sabul mawazina Dan akan diamawazinu Dan akan ditegakkan akan timbangan, timbangan Watun syarudawawinu Dan akan dibukakan lembaran-lembaran Tulisan-tulisan Watatatayaru watata asuhful amal Dan akan ber, ber, ber, berserakkan Berterbanganlah akan lembaran-lembaran amal ilai ayman ayman wasyama'ili ke sebelah kanan atau sebelah kiri sebab orang yang dapat kitab sebelah kanan dia adalah orang yang berjaya orang yang dapat kitab di sebelah kiri dia adalah orang yang malang dan surah insyikak ayat 7 sampai 12 orang akan nyatakan fa amman amma utiya kitabahu bi yaminih adapun siapa yang diberikan kitabnya dengan sebelah kat, daripada arah kanannya fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka dia akan diberi akan dihisap oleh Allah yang hisab yang ringan wa yang qalibu ila ahlihi masrura dia akan pulang kepada keluarga dia itu dia syurga dalam keadaan gembira wa amman utiya kitabahu wa ra azhari ya mana siapa yang diberikan kitab daripada arah belakangnya fasaufa yumsubura maka dia akan berdoa kebinasaan dan mereka masuk dalam neraka yang membakar sampai ke tulang okay. Syarah penjelasan Encik Ibn Saimin Rahimahullah Al-Ba'thu Al-Hashru Kebangkitan dan Perhimpunan Ba'thu, Kebangkitan, Hashru, Perhimpunan Al-Ba'thu Luratan Kebangkitan dari segi bahasa Al-Irsalu Wal-Nashru Dia adalah perutusan dan juga Pe, pe, penyebaran penerbitan utus dan uh, dan sebar okay. wasyara'an dari syarak ba'tu tu adalah ihya'ul amwati yawmal kiamati dia adalah penghidupan orang-orang yang telah mati pada hari kiamat wal hashru perhimpunan pula loratan dari segi bahasa al jam'u penghimpunan menghimpunkan Wa syar'an fi syara' pula jam'ul khala'iki khala'iki penghimpunan semua makhluk yaumil kiamati pada hari kiamat lihisabihim untuk perhitungan mereka wal qada'i bainahum nasakta untuk perhitungan di antara mereka wal ba'th wal hasr kebangkitan dan perhimpunan hakun sabitun bil kitabi was wa ijma'il muslimin dia adalah perkara benar yang sabit dengan kitab sunnah dan juga kesepakatan orang-orang Islam. Qalallahu taala, bismillah Allah taala surah At-Taghabun ayat 7. Kul balawarbi latub'atsunna. Katakan Hai Muhammad, bahkan iya demi Tuhanku, kalian pasti akan dibangkitkan. Ayat 7 surah At-Taghabun. Dan akan nyatakan Allah taala kan, tentang ta firman surah Al-Waqi'ah ayat 49 50. Kul innal awwalina wal akhirina katakan hai Muhammad semuanya so, orang-orang yang awal dan orang-orang yang terkemudian la majmu'una li miqati pasti akan dihimpunkan pasti dihimpunkan kepada waktu dan masa tempat dan masa hari yang telah dipun diketahui iaitu Allah Taala telah diketahui sisi kita dia adalah rahsia qala an nabiyyu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu Yoh Sharun Nas yang meleki ala arden by doa afra. akan dibangkitkan orang ramai itu manusia manusia nya akan dibangkitkan pada hari kiamat pada hari kiamat pada hari kiamat ala arden by doa. pada sebuah tanah pada sebuah tanah Baju go ha? putih. yang berwarna, yang berwarna putih. Cepat. Cek. afraq ya kalimah tu, tu jangan pakai putih juga afraq putih juga putih melepaklah kut okey okay. okay. macam pada bumi satu bumi satu tanah yang uh, dibangkitkan kita pada pada satu tanah yang berwarna putih ya yang, yang yang yang yang melepak kalkursati naqi kalau ke kursatin, ke kursatin naki seperti satu kurs, Kursah ke kursatin naki, entelah. difatihin nun waqasil qaf naki itu dakik ah seperti apa, tepung okey maksud dia maksud dia sini ah dia kata dia akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih yang ah, yang yang berdebu putih warna putih seperti dia seperti tepung yang berwarna putih ah tepung naki seperti tepung yang ah, yang yang apa yang yang yang bersih yang tak ada, eh? bersih daripada daripada sebarang penipuan, kosong tak ada, tak ada sebarang apa benda yang warna lain padanya Laisafiha Laisafiha Ma'lamun li'ahadin Ma'lamun Riwayat Bukhari ada kata-kata Tanda, tanda. tak ada tanda-tanda tanda padinya untuk siapa tak ada siapa kat sini apa dia punya tanah ni tanah dia ke tak ada kosong eh tak ada siapa yang ada pemilikan di situ mutafakun alaihi disepakati terhadapnya Jadi so, itu kita dibangkitkan ke di atas tu so, Jadi memang kita akan dibangkitkan dan dihimpunkan wajhul muslimuna ala thubut alhasri yaum alqiyamati telah bersepakat orang-orang Islam ke atas sabitnya penghimpunan pada hari kiamat Ya, wayuh syarun nasu. Hufatan. Dan akan dihimpunkan manusia. Hufatan dalam keadaan. Apa? La ala alaihim. Berkaki ayam. ayam Maksudnya tak ada kasut padanya. Uratan. Dalam keadaan. La kiswata alaihim. Tiada pakaian padanya. Gurlan La khita nafihim. Tiada yang berkhatan padanya. Kenapa? Likau lihi. Ta'ar kifirun al-Talai. Surah Al-Ambiyah ay 104. Orang lelaki kan. Kama badakna awwal khalkin nu'iduh. Sebagaimana kami mulakan ciptaan kami ulang ia balik semula jadi seperti hari kita lahirkan oleh ibu kita tanpa sebarang barang. Itu kata bohman tu. Tak ada barang apa dunia kita bawa. Okey. Wa qalan nabi, dan Ustaz Nabi Sallallahu uh, nabi Sallallahu alaihi wasallam apa menjelaskan eh dalam, uh, tentang ayat Surah Anbiya 104 ni. Nabi kata innakum tu syarun hufatan uratan gurlan Qul lan kama qaraa Dikatakan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu bersabda sungai kalian akan dihimpunkan dalam keadaan berkaki ayam tidak berpakaian uh, tidak berkhitan guna baginda baca kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu sebagaimana kami telah mulakan kami mulakan awal kejadian kami ulang ia semula wa dan alaina ia janji yang ke atas kami. pasti kami tunaikan. Inna kunna fa'ilin. Kami pasti akan melakukan. Wa awal man yuksa Ibrahimu. Dan yang pertama akan diberikan pakaian. Adalah Ibrahim alaihi salam. Muttafaqun alaih sepakati oleh Bukhari Muslim. Wafi hadithi Abdullah bin Unais. Daripada hadithi Abdullah bin Unais. Marfu'ah. Eh? Kepada Nabi alaihi SAW. Alladhi rawahu ahmadu. Dia kata Ibn Ahmad. Nabi kata. يحشر الناس يوم القيامه muraatan ghurlan buhman dihimpunkan manusia pada hari kiamat nanti nabi kata muraatan keadaan bugi telanjang ghurlan ghurlan tidak berkhitan buhman kosong kulna wa ma apa buhman itu rasulullah qala laisa ma'ahum shay cari bersama mereka apa-apa macam hari kita lahir apa uh, daripada perut ibu kita tak ada siapa yang ada barang, dia bawa. Lupa kita tahu dalam masyarakat kita, ada yang separuh tu, dia faham bahawa adanya apa, apa orang lahir pertama giliga lah apa sebagainya. Allah Alam. Realiti dia, itulah yang Nabi SAW nyatakan. So, tak ada siapa akan lahir dalam keadaan membawa apa-apa. Baik. Al-Hisabu. So, kita dah kebangkitan, saka-saka-kala, kemudian kebangkitan, kemudian perhimpunan, ni Al-Hisabu penghisaban atau perhitungan. Al-hissabul uratan. Hissab dari segi bahasa. Al-adadu bilangan. Al-adadu bilangan. Wa syara'an dari segi syara' pula. Ithla'ullahi ibadahu ala amalihim. Pertunjukan atau menjengukkan Allah Ta'ala akan hamba-hambanya terhadap amalan-amalan mereka. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan dia juga perkara yang sabit. Dengan kitab, sunnah dan ijma' umat umat, umat Islam. Ta Allah Taala, Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah ayat 25 26. Orang yang tekan inna ilainaa iyyahum. Sesungguhnya kepada kamillah kembali mereka. Summa inna alainaa hisabahum. Ini ke atas merekamilah perhitungan mereka, penghisaban mereka. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi yaqulu fi ba'di salati Bersabda dalam sebahagian solat baginda Allahumma hasibni hisaban yasira Ya Allah hisablah aku Hitunglah aku Kiralah aku dengan perhitungan Atau kiraan yang ringan Fakolat Aisyah tu Maka berkata Aisyah Mal hisabul yasir Apakah perhitungan yang ringan itu Kuala Kuala Nabi sabda Ay yang zura Fi kitabihi Faitaja wazu anhu, bahwa dia memandang orang tu memandang pada kitab itu kitab amalannya, lalu dilepaskan terhadapnya. Benda tertulis, tapi Allah Ta'ala lepaskan, lepaskan, lepaskan. Uh, Rohul Ahmadulikanirrohmanirrohimah Ahmad. Okay, wakal al Albaniyu isnahu jayib. Bukan terakhir Albaniyu rahimahullah. Sana nya adalah ilu. Okay, wajmah al Muslimuna sudah so, pada Quran, pada Sunnah. Wajah al-Muslimuna dan dalam bersepakat umat Islam, alasubuh tilah hisabiyah malakiah mati terhadap sabitnya perhitungan, perhitungan per per per pengiraan itu amal pada hari kiamat. Sifatul hisabil hisa sifatul hisabil mukmini sifat hisap perhitungan bagi orang beriman. An allah ya kluhbihi bawat katakan bersegeri aninganya. Fiuqori rohbi dunubi makat katakan dia pada dosa-dosanya hatta idara'ahu qad halak qad halaka sampai bila dilihat diri telah binasa qala Allahu lahu Maka, orang -orang berkata padanya satartuha alayka fid dunya aku telah lindung aku telah tutup ia dosa-dosa engkau ni ke atas engkau pada dunia di dunia orang, -orang tak nampak kesalahan kau ini wa ana aghfiruha laka al dan aku yang mengampunkan ia untuk engkau pada hari ini. Fayu'ta kitabu hasanatihi, maka diberikanlah kitab perita, kitab uh, kebaikan kitab penulisan kebaikan-kebaikannya. Okey, wa'mal kuffaru, ada orang kafir. Wal munafiquna ada orang munafik. Fayunada bihim ala ru'usil malaaiki, maka akan dipanggil mereka pada hadap di, di hadapan semua makhluk. Di hadapan semua makhluk dia akan dipanggil. Haula illazina kadzabu ala rabbihim maka dikatakan eh, saksasi kata mereka inilah yang telah berdosa ke atas tuhan mereka alalaknatullahi ala, ala, ala zalimin ketahuilah laknat Allah kata orang yang zalim muttafaqun al hadis ni iwayat al-bukhari muslim min hadis ibnu umar daripada hadis ibnu umar radallahu anhuma okey dan hisab pula eh hisab ni dikata kata amun li jamiin nasi ia adalah umum kepada semua manusia illa man istathnahumun nabiyussallallahu alaihi wasallam kecuali sesiapa yang dikecualikan mereka oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wahum dan mereka 70000 mereka 70000 min hadhihi ummati daripada umat ini minhum ukashatu binahsan ukashat minhum ukashatu binuhsan mihsan dari antara mereka yang ribu tak ada Ukasyah bin Mus'an yang minta Nabi untuk jadi di kalangan golongan tersebut. Yadkhuluna al-jannata yang mereka masuk syurga uh, bila hisabin wala 'adzab, tanpa hisab tanpa azab. Oke, muttafaqun alaih sepakati dekat Abu Bakar Muslim. Wa Ahmadu Ahmad, yang Ahmad riwayatkan pula min hadisi Sa'uban marfu'an daripada hadis Sa'uban maula Rasulullah. Ahmad uh, syarif marfu' Annamakulli wahidin sama'in alfa' Paling 70 ribu tu, kali 70 ribu juga. 70 ribu tu, dikali dengan 70 ribu lagi. Setiap seorang ada 70 ribu bersama-samanya. Walau oh, bin Al-Kathir berkata bin Al-Kathir, hadithun suhihun, ni adalah hadis yang sahih suhih, wadzakarlahu syawahidu, syawahidah, dan disebutkan untuknya saksi-saksi. Nah, hadis ni ada saksi dia, nah, menunjukkan bahawa ia adalah sahih Cuma golongan ni kita tahu, bahawa macam disebut oleh Nabi SAW, kumul ladina la yarkun wa la yasraqun mereka cakap gurun entak menjampi tak minta dijampi atau ayat yang yang yang lain la yarkun la yasraqun mereka cakap lah gurun tak minta dijampi wala ya taun mereka tidak gunakan besi yang panas untuk apa kain eh? besi yang panas untuk sembuhkan diri dari penyakit wala wala wala yatayrun mereka tak ada tawayun tak ada nampak benda rasa malang rasa untung tak ada Wala wa Robihih yang tawakalun daripada tu, Amerika, mereka mereka bertawakal. Itulah sifat mereka yang masuk syurga tanpa hisap. Jika tidak, semua dihisap hatta orang yang mati syahid akan ada dihisap ke atas mereka. Okay baik. Dan di kata di sini wa awwalu mai yuhasa dan golongan pertama akan dihisap. Yang mula mula orang-orang yang dihisap adalah hadhil ummatu umat ini. Kenapa? Likuul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamati", al Kita adalah golongan yang terkemudian namun yang cepat, yang segera pada hari kiamat, yang diputuskan uh, kat, di antara mereka sebelum sekalian makhluk, sebelum sekalian makhluk. Muttafaq 'alaih sepakati atasnya oleh Bukhari Muslim. Warwa Imam Jaah, Ibnu Jarir meriwayatkan an Ibn Abbas si marfu'ah. Daripada Ibn Abbas, secara marfu. Nahnu akhirun al-umami. Kita ni akhir seluruh umat. Tapi, wa'awalumannu hasabu. Tapi yang mula-mula, orang golongan yang akan dihisap. Ha, hadis ya. Eh? Ini dibuatkan oleh, uh, 92, uh, ibnu Majah. Ibnu Majah riwayatkan hadis ni. Ada riwayat lain juga. Baik. Wa awalu mayu, mayu hasabu alaihi al-abdu. dan yang pertama, akan dihisap terhadapnya seorang hamba Adalah apa? Minhukukillah daripada hak-hak Allah Adalah apa? Salat Salat Kenapa? Liqawlin Nabiyee S.A.W Kan sabda Nabi S.A.W Awaluma yuhasabubihil abdu yaumal qiyamati Perkara pertama yang dihisap dengannya terhadapnya Seseorang hamba pada hari kiamat Assalatu Salat Fa'in saluhat Saluhat sa'iru amalihi Jika ia elok Maka eloklah semua amalannya. Wain fasadat. Kalau rosak, itu solat. fasadasa iru amali, rosaklah segala amalan dia. Bahkan tak ditanya amal lain jika solat tidak lepas. Jadi so, akan selesaikan satu persatu, satu. persatu per Sebelum bincang zakat, solat. Lepas zakat, baru uh, puasa. Lepas tu baru haji dan sebagainya. Ini beri hak Allah Ta'ala. Okay? Rawa, uh, rawahu Rawahu At-Tabrani dikatakan oleh tabrani fil Awsat dan Muja' Awsat wasanaduhu la baksabihi. dan sanadnya tidak ada uh, masalah dengannya uh, insyaallah uh, di kata ke oh, Allah oke okay. Al-Mundiri fi at dikatakan pendapat ni oleh Imam Al-Mundiri dalam kitab Targhi wa Tarhib afsahha 120 sita wa 40 wa 120 uh, mujallad wahid di le 1 muka surat 2446 wa <San> awwal ma yukadu <-tuh> nasi kal itu pada hak Allah taala dan yang pertama akan diputuskan diputuskan di antara manusia okay? di antara manusia adalah fiddima pada darah kalau orang tu bunuh orang maka itu pertama akan dipersoalkan sebelum makanan sebelum apa pun kecuri barang orang, orang darah dulu liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sallallahu Awal yang qada' bainan nas yaumil qiyamati perkara pertama yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah darah pada darah sekarang kata orang tu memyebabkan kematian membunuh orang atau menyebab kematian maka inilah perkara pertama yang akan disoal oleh Allah pada hari kiamat nanti disepakati ia mutafakun alaih baik Okay, baik. Selanjutnya, selanjutnya adalah wahid wasitin, wal miszano lahukafatani, walisanun kafatani sen utuzanu bihi amal. Dan timbangan baginya ada dua ceper, dua kaffah dua ceper, dan satu lidah itu yang penentuan untuk kanan atau kiri mana berat kanan atau berat kiri dia punya penanda. Okey. Yang di, akan ditimbang dengannya amalan-amalan. Atau -amalan. firman surah Al-Mukminun ayat 102 103. Fama man fakulat mawaazinuhu, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Bukan satu timbangan, ada timbangan untuk setiap amal. Okey, faulaika humul <tik> muflihun. Maka merekalah mereka adalah golongan yang berjaya. Man khaffat mawaazinuhu, dan barang siapa ringan timbangan-timbangannya maksud dari segi kebaikan fa ulaiika alladziina khasiru anfusahum maka mereka golongan yang rugi akan diri mereka fi khalidun. Dalam neraka, jahannam khalidun dan neraka jahanam mereka akan kekal kata syekh mahdasi rahimahullah surah al-mukminun 102 ayat okay, 3 baik sekarang syekh sami terangkan asyrahu penjelasan timbangan-timbangan al mawazinu, timbangan -timbangan. -mawazinu jam'u mizanin mawazin itu adalah kata ganda bagi mizan Mizan tu timbangan, mawazin timbangan-timbangan. Wa timbangan. huwa fil dan dia pada segi bahasa ma tuqaddaru bil asya'a apa yang dianggarkan dengannya akan berpelkara perkara khiffatan wa thaqla dari segi ringan ataupun dia juga berat. Berat atau ringan. Wa syar'an dan dari syarak pula ma yabahu Allahu yawm al-qiyamati apa yang diletakkan ia oleh Allah pada hari kiamat. ...diwazni amalil ibadih... ...bagi menimbang amalan-amalan... ...sekalian hamba. Maka ...waqaddalla alaihi kitabu... ...wasunnatu wa ijma'un salaf. Dan menunjuk kepada... ...mizan ini wujud... ...mizan ini ada... ...adalah benar... ...kitab... ...sunnah dan ijma'... ...kualallahu ta'ala... ...sunnah Allah ta'ala... ...dalam surah Al-Mu'minun... ...ayat kita baca tadi... ...asal kata 2, 1, 1, 1, 3... ...faman saku la'tsumawa zinuhu... yang... ...berat... timbangan timbangannya Faula ika humul mufriuk mereka itulah orang-orang yang berjaya. Waman kofat mawazinu berseberangan timbangan-timbangannya. Faula ikan ladina khasiru amfu Maka mereka itulah golongan yang rugi akan diri mereka. Fijahan nama khalidun dan mereka jahanam mereka kekal. Dan ada orang yang orang sebut dalam surah Al-Mu'jizat ayat 47. Wanabuul mawazin al-kistol yang milkyamati. kami akan meletakkan timbangan-timbangan. Kesaksamaan atau keadilan pada hari kiamat fala tuzlamu nafsun shay'a maka takkan di anaya sesuatu jiwa apa saja satu benda pun wa in kana mizqala habbatin min khardalin dikaiyas kalipun seberat biji satu biji daripada sawi ataina biha kami datangkan dengannya wa kafana hasibina manama dailah kami sebagai yang menghitung ayat so 47 Kata, Kata, ini dah lah. Kata Nabi katil berkoran. Kata Nabi ada hadis tak. Kata Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas ada Nabi Sallam. Kalimatan ada dua kalimah. Habibatan ilar Rahman disukai di sisi Tuhan yang Maha Penyayang. Khafifatan alal disan ringan di lidah, ringan pada lidah. Takilatan fil mizan. berat di timbangan. Subhanallahu bihamdihi. Subhanallahil Azim. Masha Allah dan dengan puji-pujian kepadanya masha Allah yang maha agung uh, muttafaqun alaihi hadis pakati bukhari muslim dia boleh sebut Rasul Nabi sebut berat di timbangan wa as-salafu ala thubuti zalika dan telah bersepakat telah bersepakat ijmak salaf di atas sabitnya akan mizan wa dan ia uh, penjelasan tambahan daripada Syekh Musaimin wa huwa mizanun dia adalah mizan yang hakiki Mizan yang benar-benar wujud, bukan metafora, bukan simbolik. Memang ada. Hakikiat lahu kafatani. yang dia ada dua ceper. Lihat hadis Abdullah bin Amr bin as kan hadis Allah bin Ar Amr bin as radhiyallahu anhuma. Ani An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi jun sallam, fi sahibil bitaqati, ni orang yang punya itik bitaqah, satu kat. yang tulisan yang mana tulisan tersebut tertulis la ilaha illallah dan kata beratnya akan la ilallah pada hari kiamat nanti qala nabi kata dalam hadis berkenaan fa tudhu fi kaffatin wal biqa wal lalu akan diletakkan semua catatan amal dia yang sejauh mata memandang ber berganda-ganda letak pada satu sepir dan diletakkan tulisan la ilaha illallah itu pada satu sepir Ya satu benda yang dia uh, sebut Mungkin dengan benar dalam hati dia Maka orang terima itu Dan berat akan uh, Kat tertulis La ilaha illallah okay. al hadis, okay. al hadis ni Riwayat Rawah Turmuzi Wa bin Majat Wa bin Majat Wa al majah. Kuala al-Albaniu Isna aduhu saih Sanad desai Ini kata Syekh Al-Baniu Rahimahullah okay. Waqtalah pal ulama'u Halwa mi zanun wahidun Au muta'adidun Adakah dia satu mizan yang sama Ataupun binzan yang banyak ma Maka berkata Sebagian mereka berbilang-bilang Bihasa bil umami Awil afroh Mengikut pada kadar uh, umat-umat Individu-individu Awil amal atau ikut amalan-amalan Lianna hu lam biari ke uh, Kerana dia tak datang Dalam Quran Illa majmuan Kecuali dan keadaan jamak Dalam kalafas mawazin. Tak datang dengan mizan saja datang dengan mawazin. Wa amma ifraduhu fil hadis fa fa'tibar al-jins. Adapun uh, sebutan dia dengan mufrad dalam hadis maka dia dengan uh, dengan dengan sebutan dengan pengamlikan dia sebagai jenis. Uh, bukan untuk tajuk bilangan. Adapun dalam quran semua bilangan dia sebut plural. Qala fahdhu am berkata sebagian mereka sebagai para ulama. Huwa mizanun wahidun. dia adalah mizannya satu. Ya di mana wara da fi hadis mufradan kedudukanlah hadis satu hadis dengan kata mufrad wa ma jamu'u fil qur'ani anggere pun gandaannya al qur'an pula dia kata fa bi'tibari mauzun dengan pengelkekan apa ditimbang ditimbangnya timbangan tersebut wakil al amrayni muhtamalun wallahu alam kedua-dua perkara berkenaan adalah kalian Allah Taala saja lebih mengetahui wallazi yuzanu al amal bi zahir ayat al wal hadithi badaha dan yang dan uh, ditimbang waladiozano yang akan ditimbang adalah al-amalu amal. Kenapa? Kerana zahir ayat yang telah lalu dan hadis ya, selepas, selepasnya wakila dan dikatakan pula shahiful amali yang ditimbang adalah lembaran amal. Di hadis shahibul betawkati kerana hadis pemilik uh, betawkah pemilik kat la ilahillah wakila al-amil nafsu adikatul orang yang beramal tu sih yang akan ditimbang. Di hadis abi horag kerana hadis abu rrahmanhu Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wahai Nabi sallallahu wasallam bersabda innahu la rajulu al-azimu saminu yawmal kiamati riya akan didatangkan seorang lelaki yang besar yang gemuk pada hari kiamat nanti namun la yazinu indallahi janah ba'un ba tapi tak ditimbang dia di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk Kala bisman Allah ta'ala bersabda Nabi s.a.w. alaihi ikra'u bacalah surah kafir ayat ke 105 falanaqimu lahum yawmal qiyamati wazna maka kami takkan tegakkan untuknya pada hari kiamat sebarang timbangan mana tak ada nilai kata berat dia tak ada walaupun badan dia berat tapi tak ada nilai di insya-Allah Subhanahuwataala wajama'a ba'd ulama'i dah telah menggabungkan sebagian para ulama baina hadhihi nususi bagi antara nas-nas ini yang kata satu yang kata jama' eh yang kata apa amal yang ditimbang yang kata Uh, apa apa ada uh, amal-amal ditimbang, amal -amal ditimbang. ada kata orang yang ditimbang ada kata lembaran yang ditimbang maka menghimpunkan sebagian para ulama nas-nas ini bi'an al-jami'a yuzanu Membawa semua akan ditimbang au an al-wazna haqiqatan li-sawaifi bahawa timbangan ni secara hakikinya adalah untuk lembaran haitsu annaha tasqulu wa takhiffu di mana dia akan jadi berat dan jadi ringan bihasbil a'mal al-maktu bihasbil a'mal al-maktuati dengan berdasar pada amalan yang tertulis pada lembaran. Sooral waznu ka'annahu li'a'mal. Maka jadilah dia macam untuk amalan. Wa'amal waznu sahib al-amal. Ada pun pertimbangan untuk pemilik amal pula. Falmuradu bihi qadaruhu wa'hormatuhu. Maksud dia, qadar dia dan kehormatan dia. Nilai dia. Wa'adha jam'un Hasanun. hassanun. Wallahu'alam. Dan indahlah himpunan yang sangat bagus. Wallahu Al-Tak Nasir lebih mengetahui. Ok, nanti kita bincangkan tentang kitab pula InsyaAllah Nasyidawawin Penyebaran akan kitab-kitab Ok, baik Tengok soalan kalau ada uh... Ok, tak ada ya eh? Tak ada soalan Ok, baik saya, saya uh, tak nampak Saya tengok dalam muat WhatsApp kalau ada Kalau ada soalan lah Entah apa banyak Saya memang apa Cuba untuk apa Untuk untuk uh, Saya terlupa Tak bawa benda perkenaan Benda apa benda apa uh, kamera dan juga tu untuk kita dapat tengok gambar kalau dua kamera saya boleh buat dua satu untuk Facebook uh, jadikan dia buat share screen atau ada, ada kamera apa ada paling kecil saya lah Kat situ. Tidak ada, eh? Baik. ada soalan tak ada? Eh? Okay, tak ada, tak ada. Insyaallah kita berhenti sini. Nanti kita sambung lagi pada uh, bulan yang akan datang. والله اعلم وصلى الله على محمد ولسلام الحمد لله